Lad i to hælde Fænger siger Dit væsen I er skabet ikke for andre Hvad jeg ved om asylloven Nul og en skid Jeg ved ingenting om asylloven Jeg tænker også at det er en, altså asylloven er, er Det er lidt ømtåeligt Fordi den også har Har også noget som Bølgerne går højt Både i, sådan i meterne og, og, og og holdningen bliver sådan skåret meget skarpt op og nok er ganske unuanceret. Men sådan konkret, hvad loven siger, og at vi holdning lige har det ved jeg simpelthen ikke nok om til og kunne til Jeg ved meget lidt om asylloven, men jeg undrer mig over, at den er forskellig, om du kommer fra Syrien eller Ukraine. Jeg ved, at forholdene for beboerne, på det synes, at man på Bornholm har læst om, at de er ret ekstreme i forhold til, altså sådan, hvordan de ligesom, bliver i systemet. Jamen, øh, det er jo ikke mange år siden, at jeg så en statistik over mest racistiske lande, hvor øh, Danmark, der på det tidspunkt havde øh, indført en masse stramninger på asylområdet og fejrede det med Kavell og mærke var på toppen af den her rangliste over mest racistiske lande. Jeg tror, at man uden for EU forestiller sig, at øh, i Skandinavien har man en anden åbenhed og en over for fremmede. Radio 24 React, vi skal snakke om asyllovgivning. Vi snakker om, hvad det vil sige af en flygtning og de ting, der sker undervejs. Jeg har været så heldig at få tre rigtig gode mennesker med her, som øh, på deres måde har haft erfaring med de her ting og arbejder på det, eller med det på forskellige måder. har først og fremmest det her Fedar, som sidder overfor mig. Har du lyst til at præsentere dig selv? Mit navn er Fedar. Uh, jeg er kulturarbejder og aktivist uh, og med i den bevægelsen et initiativ, der startede sidste år efter ZN protesten, syrisk en protest foran Christiansborg, som var halvanden måned. Og hvad var det, den handlede om? Ja, den handlede, den handlede om den modbydelige situation, som syrerne sidder i lige nu, hvor rigtig mange fra Damaskus og dens øh, VIF-område, Uh, bl bliver uh, sendt til udvisningscenter, eller får en dom først, om at de ikke uh, må være her længere i Danmark, og bliver sendt til uh, udvisningscenterne i mellemtiden. Så der sad i halvaten måned inden for at gør for at gøre opmærksom på ja. det? <k sigt> ja, det var lige startet dengang. Folk var ikke kommet ind i udvisningscenterne endnu dengang. Uh, men ja, det gør vi. Så. Spændende, det skal vi snakke meget mere om. Senere i programmet. Vi har Java her. Ja, jeg hedder Java og, <laughs> ja, øh, og jeg er. Beklager. Jeg hedder Java og jeg er 23 år, oprindelig kurder fra Syrien, og jeg flygtede til Danmark i 2015. Det må have været lidt af en episode, der er meget ja. forbundet med det. Uh, ja, det må man sige. Det kommer vi også sådan, meget at snakke om. Øh, fordi udover at, øh, at her flugt øh, baggrund, så er man også, ja så personligt er jeg frivillig aktivist, og det er jeg på grund af at der opstår nogle ting i vores samfundet. Og vi bliver nødt nød til, at ligesom tage os at det her problematikker, der opstår, altså eventuelt med udvisning af sygske ja. Og hvordan laver du det arbejde? Jamen det gør jeg via sociale medier, via at, at med op på de her udrejscenter rådvisningscenter, udvisning, som man også kalder, øh, ja, og ligesom øh, give en hånd til dem, der har brug for en, og det kan være sådan altså, alt fra, at der er nogen, der mangler en trøje, eller nogen, der har brug for en snak, så det er jo det, jeg har ligesom gjort, øh, ja, i den tid, eller i den tid, jeg er frivillig også og sådan indtil nu faktisk, ja. Fedt, du bruger dine erfaringer til noget, og prøver på at give det videre til nogen, der sidder i en situation, som... Øh de måske ikke helt selv kan klare alene. Det kan man næppe med nogle ting her i livet. Vi har brug for hinanden for at komme igennem det der foregår. Mm -hmm. Armin. Ja, hej uh, jeg til. hedder Armin, tak. Jeg er 22 år og kurder fra Iran. Og jeg er musikartist, altså rapper. Du laver numre om det du har gennemgået med at flygte selv. Og, yeah. og, og, og bruger dit musiske udtryk til at bearbejde de ting du har været ude for. Det er tre solide mennesker, jeg har med mig her til at øh, komme igennem det her, til at sætte noget fokus på, hvad der egentlig foregår. Vi skal høre et nummer her til at starte noget, som du har taget med. Øh, ja. Har du lyst til at præsentere det? Ja, altså det er et nummer, der handler om øh, flytning, og hvordan er det, at være øh, en flytning. Og øh, den altså, den viser jo, hvordan en flytningsliv er, og og hvordan er det, at øh, sådan... Øh, men altså, der er rigtig mange, der ikke øh, ved, hvad flytning er, og hvad flugt er. Så øh, nummeren viser, du ved, øh, sådan beviser folk, hvad, hvad det er. Fedt. Nummeret hedder fængsel, og det er... Skød, Nej, den hedder flytning Den hedder flygtning? Den, ja, det er fejl, det her. Okay, <laughs> sikkert. Jamen, øh, Armin her har skrevet nummer, der hedder flygtning, som vi skal til at høre nu, og det kommer her. Erik oh. Dårlig humør Jeg tror, det er lige her Ikke kan se lige i fængsel, Mr. Lidt Næsten Dårlig humør Jeg tror, det liv her Ikke kan se lige i fængsel Mestidlighed, næsten Selvom der er problemer, selvom der er krig Men nogen anden fucker med mig, jeg ja, vi kun blive Hvorfor dine ryster, bare tag det roligt Ved godt hvad du mistede, selvom der er alt muligt Vi har det dårlige, fuck din goody Tænker på førertid, for hoved i hovedpine Det vi jeg aften i, live I live livet, har jeg haft det nogensinde Et skade liv her Ikke sit liv i fængs Mestidlighed, næsten Dårlige humøer Et skade liv med stedlighed næsten Folk de på vej til at være slanger Hør efter jeg er ikke kun en sanger Hvorfor folk tænker at livet er langere Under jorden de er lige Fattige konger Så hvad synes du om lykke Okay jeg vil lytte Penthouse, Maserati, Lamborghini, BMW I løber hele sit liv En skal kun søtte Nårlig humør jeg Er træt af liv her Ingen sit liv i fængsel Med stedlighed næsten Nårlig humør lige lige fængsel, her humør. næsten, dårlig humør. Fængsel, liv, næsten. Dårlig humør. Fængsel, liv, næsten. meget hvor jeg hvor jeg skal gå, alle er sammen for mig. Som du kan se og ikke forstå Ude på gaden, eller liv for sig. Kan ikke hyggeligt som normale folk Som tænker luksus og tager til Dubai Hæder lige pludselig, men kan ikke græde Er ikke så stærk til at tåle det jeg Er ikke så svært til at gå væk Selvom hjernen eksploderer Svaret til, hvad så stadig ikke så meget Svaret til, hvad nu stadig ikke så meget Vanvittig Tak, flygtning Hvornår du det her nummer? For to år siden, næsten. For to år siden. Ja, altså, imens jeg var på flygtninge i dag. du var på flygtninge Ja jeg, simpelthen. Og, og hvor er det, du flygtede fra? Øh, altså et land? Ja. Iran. Fra Iran. Ja. Så du ankommer til flygtningecentret, og hvordan opstod muligheden for at skrive sådan et nummer her? Øh, altså, du ved, jeg fik bare lige pludselig en tanke om, øh, om at, om at sådan fortælle, folk derude, som har muligheder, som har sådan mere muligheder, end, end vi har, ja. så, tænkte vi, så tænkte jeg, at øh, det er jo bedre at fortælle, hvad flytningen er, fordi der er mange sådan, øh, hvad hedder det, øh, dårlige bedømmelser, hvor man tænker, hvad, altså du ved, sådan, hvor man tænker, at flytningen, de, de er nogle kriminelle, og øh, de er nogle farlige, og sådan noget, men det er det ikke. Og, altså, og, og dem, der, dem, der er jeg synes, det kommer an på, hvordan de sådan det bliver behandlet, ligesom hvad hedder det, ligesom for eksempel. Ja. Ja. Hvordan? Hvor lang tid sidder man i sådan flyktningcenter? Det er lidt forskelligt. Okay. Hvad var din historie? Du flygtede fra af... Kom du op med din familie, eller hvordan, hvordan var processen uh, Ja, jeg flygtede i 2013. Uh, dengang jeg var næsten sådan 13-14 år. Okay. Og så kom jeg til Tyrkiet. Og så uh, jeg boede i Tyrkiet i to år næsten. Og så, uh, så fik vi lige pludselig at vide, at uh, Tyrkiet det er ikke et sted for os. Også uh, os, uh, os kurder, ikke? Fordi det bliver svært at se i samfundet, hvis man... Uh, Uh, det bliver lidt svært at, at leve i Tyrkiet og at sige at jeg er kurder for eksempel ikke okay. ja og uh, og derefter så uh, så flygtede vi fra Tyrkiet efter to år og så vi uh, er det der lande uh, europæiske lande her til Danmark så du hvornår kom du til Danmark 2015 2015 ja. så for to år siden skrev du det her nummer her ja i, det vil sige i 2020, så mm, du har yeah, faktisk været næste. på et flygtningscenter i, i, i fem år. Har du, har du været der? Ja, yeah, fem du, år. Det siger lidt om, øh, hvordan man egentlig modtager folk, når de kommer til et nyt land. Og, og, og, yeah, altså, altså det vil man skal sidde på et flygtningscenter i fem år, synes jeg. Okay. Altså, øh, jo, det, det er jo lidt for, øh, forskelligt altså, i forhold til folk til folk, ikke? Okay. Men øh, det der med at være flygtning, det er sådan at øh, du ved sådan man når man er flytning så, så man som, som en flytning så forventer man noget andet og så får man noget andet her for eksempel ikke og øh, der er mange der tænker du ved sådan, at øh, flytning leje det er ventested det er et ventested sådan hvor man venter for at sig efter man lærer du ved, øh, og hvordan skal man øh, hvad det opføre sig i samfundet i Danmark og sådan noget. Men det er det ikke. Det er bare et sted, hvor man øh, bliver presset, og du ved, man ved ikke sin fremtid, hvad der kommer til at ske i fremtiden. Øh, og det, det bliver meget svært, du ved. Øh, sådan. Ja. Wow. Det, øh, ja, som du siger, så er der mange af os, der nok bare går og tror, at det er et sted, man, man venter på. Og, og, i, og i fem år siger du, at du er blevet presset i det her flygtningscenter. Hvad, hvad er det for nogle ting, man møder der, som man kan blive presset af, hvis, øh, hvis det er øh. Altså, man føler sig væk fra samfundet, og man har ikke, man har ikke noget håb. Man, øh, man kan ikke arbejde. Man kan ikke tjene penge. Men, øh, altså det, selvom det er jo lidt forskelligt fra, øh, hvad hedder det, fra sygcentre til sygcentre, men øh, de fleste, det er sådan, at øh, de får kun mad, og de må ikke arbejde. Øh, og øh, du ved sådan... Det, det, hvis jeg skal forklare det med et år, så er det er mørkt. Mm. Ja, du ved sådan. Hvordan, hvordan ser en, en, en hverdag ud, når man bor på sådan et flygtningscenter? Hvordan kunne din hverdag se ud gang? Altså, øh, jeg kan huske i 6 måneders øh, periode, øh, jeg har haft det rigtig dårligt, du ved, øh, på Jeg fik øh, faktisk depression i 6 måneder. Og, øh, og øh, du ved, jeg havde dem meget dårligt. Og øh, nu, du ved, jeg, jeg minder mig om det, så jeg det sådan, ja, det var rigtig svært, du ved, det var lige meget, eller øh, om det var dag eller nat, og øh, øh, hvad tid nu er. Øh, øh, og øh, dagene, de ligner hinanden. Ja. Ja, og øh, der er ikke noget specielt, man kan gøre, du ved, sådan ind og ud, ind og ud. Og er det sådan, man skal, skal man være hjemme på et bestemt tidspunkt, eller sådan, lukker dørene, eller hvordan, hvordan, hvordan fungerer det der? Øh, lige nu, ja. Okay. Men ikke den, den der gang, jeg var der. Okay. Men lige nu, man skal skrive underskrift. Jeg tror to gange om dagen. Eller, jeg ved det, ja, måske to gange om dagen. Oh. Ja. Men den gang, jeg var der, så, så var der ikke sådan, øh, øh, du ved, det var ikke nødvendigt, at man skulle være der. Men man, man havde jo ikke andre muligheder, nej, nej, fordi nej. At, at man, man, man tjente jo ikke nogen penge, så kunne man ikke tage bus eller tog, eller gå rundt i Danmark og sådan for, øh, gøre øh, humøret lidt sådan bedre. Ikke? Ja, ja. Ja. Det ser lidt om, hvilken retning at, at, at asylcentrene, udvisningscentrene og egentlig har taget. Det seneste stykke tid, at vi faktisk er kommet derhen, hvor vi skal have to underskrifter om dagen for at få lov til at komme ind og ud, og få lov til at være der overhovedet. Det er jo det er ikke meget frihed, der er i det, at vi føler, at vi er et frit land i Danmark, så, øh, så går det jo stik imod forventningerne, som den gængse borger, og som jeg selv personligt har. Så jeg er rigtig glad for, at du gider at dele dem. Selvfølgelig med mig, Armin. Det, det sætter pris på, selvom det kommer, kommer tæt på dig. Øh, Jawa Ja. Du har også flygtet. Ja. Hvordan så din historie ud? Hvad mødte du, da du kom til Danmark? Ja, altså jeg flygtede i 2013, så det var efter, at revolutionen i Syrien var begyndt. Så altså, grund til, at vi også flygtede, det var, fordi min bror han blev kedenærbet, og pludselig var det farligt for hele familien at være der, og faktisk især for mig og mine søskende, som går i skole. Så pludselig blev der besluttet. Øh, ja, forældrene besluttede, at vi skulle flygte. Og øh, der flygtede vi. Og øh, det er ikke sådan, at jeg bare tog fly og sådan landede i Danmark. Det er jo sådan var det ikke. Nej. <laughs> øh, ja, jeg har øh, været i nogle lande. Jeg har øh, opholdt mig i flygtningelejren i Irak. Og så var ja, vi der faktisk et stykke tid, og så flyttede vi til et andet sted i Irak i den nordlige nordlig del af Erektien, den kurdiske område. Og så, hvad hedder det, efter det stykke tid, vi har været der, øh, efter et år, der tog min far rejsen imod Europa. Så det var sådan, at øh, jeg var sammen med min mor og søskende, og så tog min far alene rejsen her til Danmark. Øh, og efter to år og sådan tre 4 måneder, så tog vi øh, så rejsen videre til Tyrkiet. Og så har vi også opholdt os i Tyrkiet i nogle måneder hvor vi også skulle arbejde, imens vi ventede på vores familiesomføring, på vores visum, til at vi kunne komme til Danmark. Øh, og så kom vi så til Danmark i 2015, og øh, det var sådan, at øh, ja, min far havde opholdstillet sig, og øh, så det var nemt for os, faktisk på den måde, sådan, vi kom lovligt for det første, for det andet fik vi et sted, altså der var et, øh, vi fik sådan et... Øh, et hus, hvor vi kunne være i, i midlertidigt, og så fik vi et, sådan et permanent hjemhus. Havde vi. Øhm, ja, og så gik der også nogle måneder, og så fik vi vores opholdstillelse i Danmark, kan man sige. Øh, men øh, i den tid, hvor jeg har været på flugt, altså det har været en hård tid, og øh, ja, men havde, ja, altså der var mange rettigheder, jeg ikke havde, og så når jeg skulle i skole, der, der var rigtig mange ting, jeg ikke kunne gang på flugt, og fordi man ikke har også pengene til, ja, til, øh, til det hele. Så jo. Mm. Så det er simpelthen din far, der har taget rejsen herop og fået opholdstilladelse, ja. og så har du lavet en familiesammenførelse senere. Ja. Så din far har gået igennem en del af tingene i forhold til at skulle møde en flygtning, lejre, asylcenter osv. Ja. Kan du mærke det på ham? Eller hvordan, hvordan har den kamp været på ham? Jamen, altså, han øh, lider faktisk af PTSD, af posttraumatisk stress, øh, nu. Altså, for det første har han øh, oplevet en del af krigen i Syrien, og så han, bliver han smullet igennem landene. Og det er jo den måde, øh, at man, menneskerne bliver smullet på, er sådan en forfærdelig måde øh, at blive smullet på. Det er en rigtig farlig vej, og altså, det er en... En rejse, du tager, men du ved ikke rigtigt, om du altså, overlever, kan man sige. Og det var også den, altså da min far tog rejsen, så vidste vi ikke, om vi overhovedet kommer til at se ham igen. Uh, så det var også sådan, når han sådan fortæller om, hvordan det har været uh, den rejse, så er det faktisk rigtig hårdt. Han har oplevet rigtig mange ting, uh, som er rigtig svært for ham, og som man kan også mærke på ham, altså, uh, nu kan man sige... Øh, og så her til Danmark har han nemlig oplevet, altså han har været på Sandholm, han har været på de der modtagelsenterne i Danmark. Han har været igennem en proces med, med papirer og udlændingsstyrelsen, altså det ene med det andet med, hvordan er det, du flygtede, og det ene og det andet, hvor er det børn. Så alt det her ting har han været igennem, og så indtil han fik opholdt sig ned. Mm. Ja. Får han noget hjælp i dag fra det her PTSD, eller hvordan bliver det håndteret? Ja, altså, han, han har fået lidt hjælp faktisk. Og noget af det hjælp også. Der var, han har selv afvist det hjælp, øh, mm. især fra psykologen og sådan. Mm. Æ, så det er noget. Øh, altså, han har fået, men der er også nogle gange, hvor han har sagt nej til. Fordi, ja, det, det er jo også sådan ja, svært for ham. Øh, og pludselig kommunikere, altså nu kan han selv ikke så meget dansk, så, så bliver det også sådan igen nogen. Og det er noget andet, når man helt taler fra hjertet og på sit eget sprog, i stedet for, at der er nogen, der sidder og oversætter. Øh, men øh, vi i familien har ligesom prøvet at være der, som, nogle psykologer for ham, øh, og hjælpe ham så godt som muligt. Ja. Fedt. Ja. Det er dejligt, I, I er der for, sin, for jeres familie. Det virker på mig som om, at... at folk, der har flygtning baggrund eller alt etnisk baggrund, ofte har en meget mere tæt samlet familie. Fordi man har været de her ting igennem, og hvor, hvor dansker de ofte løber i øst og vest. Undskyld, jeg se danskere, men, men, men det er noget, som jeg personligt virkelig sætter pris på, og jeg synes virkelig, det er flot at se, hvordan deres familie går sammen til mig på den måde. Ja, Men det er også fordi, altså, nu er det jo ikke alle, der ved, hvordan som du også nævnte tidligere, at Altså det med at flygte og have prøvet den der følelse, det er jo ikke, dem der ikke har oplevet, det kan ikke rigtig have den der sådan, samme Precis. følelse. Det er jo noget andet, når du snakker med en, der selv har oplevet det. Mm. Altså nu har, nu har vi også oplevet en del, og min far har også oplevet, når vi snakker sammen, så kan vi godt forstå hinanden, hvad han har været igennem og sådan. Mm. Men hvis nu pludselig jeg snakker med, og det har jeg faktisk også prøvet at snakke med nogle sådan, danske venner, som som kan ikke rigtig forstå det, jeg har oplevet. Mm. Altså, det kan godt følge med mig og sådan, men det, det er jo ikke den øh, samme, øh, kan man sige, øh, reaktion, du får. Mm. Altså, det er noget andet, når du snakker med en, der har oplevet det. er derfor, at vi prøver vi ligesom, at være så tæt på som muligt mm. og snakke om det her ting sammen, <coughs> kan man sige. Ja. Mm. Er der noget peer-to-peer-netværk, altså, hvor, hvor at man som flygtning kan møde andre flygtninger, der allerede er kommet, eller... Er det, er, det, er det noget, man kun gør i familie internt, eller sådan? er det noget, der bliver tilbudt hjælp? Fordi det må jo netop være et problem, at psykologer og folk, der slet ikke kan forstå en, skal prøve på at sidde og analysere og give dig nogle redskaber og det ene og det andet. Øh, altså, hvis jeg forstår lige i det spørgsmål, så er der altså, nogle steder, hvor man kan. Altså, for eksempel den syttenhjælp ungdom, altså de det er et sted for unge, der er flygtet. Så der kan man ligesom komme til, og der, altså, der bliver faktisk også tilbudt øh, psykologhjælp, men der er også mange det sociale aktivitet, at man kan være med, altså med, med andre unge, som har måske det samme baggrund eller altså noget andet. Det kan være altså, alt fra dansk til ukrainisk til en helt anden altså, baggrund. Så det altså de jeg har det her faktisk fællesskab være meget øh, optaget af de og sådan møder unge der ligner mig, men også unge der ikke ligner mig. Så det er også sådan et godt sted for mig at være der. Så det, er... det, ja, det øh, bruger jeg, kan man sige, uden der, kan man også hælde det måske mm. ja. fedt mm. det vil sige, der er faktisk nogle muligheder, men der er også en hel masse problematikker i forhold til de her sygelsenter og, og, og det man møder uh, vi har også dig med for dig, som, som har lavet en del aktivistisk arbejde blandt andet det her sit in uh, eller sit down den bevægelse, som startede sidste år Halvandet måned, hvor I sad og, og prøvede på at gøre opmærksom på nogle af de problematikker. Hvad er det, du oplever, der er vigtigt at sætte fokus på ved de problematikker, der er angående asyllovgivning og, og hele den proces, folk møder? Ja, um, yeah, altså. <coughs> det hedder Set uh, Ende. Som Set Down, ja. Yeah. Set uh, det uh, de var Det var faktisk. Uh, Sygernes eget forsøg på for at gøre opmærksomhed på, <coughs> hvad det der foregik med dem, og hvad de har været udsat for. Uh, faktisk de startede det mere end et halvt år før det, hvor de begyndte at få de breve, hvor uh, deres uh, opholdstilladelser skulle til genvurdering og skulle uh, så uh, miste deres opholdstilladelser, mange af dem fra Damaskus-området. Fordi Danmark har erklæret, at man skal være sikker og returnere syriske flygtninge til. Øhm, ja, altså min erfaring inden for det, for <coughs> nu jeg hører det her historie, det, det lyder meget bekendt. Det er noget, som jeg kan virkelig relatere til. Øh, jeg, jeg var selv, øh, jeg, jeg selv født øh, var født som flygtning. Øh, min far, han var flygtning i sit eget land, i Palæstina. Uh, flygtet fra Jaffa til Gaza, og voksede op i en, en bydel, som var en stor flygtningelejr uh, Sådan set. Altså, det er hele Gaza uh, området. Det kan man mærke. Man kan godt mærke det på ham. Altså, jeg kan fortælle dig så meget, som at han begyndte at ryge, da han var syv år gammel. Uh, det siger noget, man uh, hvad man bliver udsat for, ikke? eller hvad man ja, det forhold der er. jeg bliver bare mindet, at der er ingen der flygter for sjov. Og det her historie det, det lyder meget bekendt. Altså det med at få sin familie i i Tyrkiet og for at med altså for at tage til Europa med håb med at få ophold et sted og så hente familien senere. Det ja det er ikke let. Altså, Altså det lyder som om, ja, øh, yeah, det, det er noget man gør for sjov, at man flygter, eller man, kommer til, man vælger at tage til et andet land, eller eller tager turen hen over medhavet. Mm. Men det er det overhovedet ikke. Det er seriøse, seriøse grunde, der, der tvinger folk til det. Ja, Æh, det er med ens liv på spil, ikke? Ja. Altså det er ikke bare fordi, at... Øh nu skal vi komme, eller det er mediebilleder, der nogle gange kan til, men, ja, men der er også gode penge, og et eller andet rigdom, og sådan, det er ikke det, det handler om. Det, det, det handler om, at man har livet på spil, og ens liv at troet på... Ja, politikerne er gode til at, at fortælle os, at at, de, som, at, at de sidder og planlægger deres rejse, og de vil helst vælge Danmark og Skandinavien, fordi det er der, de kan få mest ud af deres <laughs> flygtningeprojekt. Sådan er det ikke. de Tværtimod, altså der er faktisk mange, altså jeg kan huske tilbage i 2015, uh, uh, jeg, jeg arbejdede med med unge flygtninger, der kom til Danmark gennem DeFunk faktisk. Uh, det bliver ikke en reklamer for DeFunk, <laughs> men, uh, men jeg, uh, jeg mødte rigtig mange unge uh, flygtninger, der kom, uh, og de, altså, mange af dem fortalte mig faktisk, at de forsøgte at undgå Danmark. De forsøgte at komme til Sverige, fordi de vidste, hvor slemt det var her. Og de blev fanget med at få, altså, få registreret deres fingeraftryk her. Og det er mange af dem, det samme flygtninge, der nu i dag får deres uh, sager genåbnet. Og nu i dag er truet med at blive sendt tilbage til Syrien det er den samme regime, de flygtede fra. Og det samme diktator. Det er jo problematisk. Ja, yeah. det var jeg har et dokumentar til det, du siger. Altså, Danmark er blevet et land faktisk, at man flygter fra Danmark. Det er jo ikke et, Danmark er ikke et sted længere, at man kommer til Danmark, men at man flygter fra Danmark faktisk. Fordi Danmark med sin udlændingspolitik er blevet. Altså, svigter folk. Øhm, ikke giver dem lov til at opholde sig øh, i Danmark. Fordi, altså, de her mennesker, de har for hjælp, de har for brug for beskyttelse, for sikkerhed, for at være her, men så pludselig at Danmark ikke er længere er sådan sikkert for mange af det her flygtning. Så ja, det var bare ja. sådan en lille kommentar til det. Ja. Men det, er, ja, Absolut, absolut. Uh, og det, det er super problematisk, det, altså hvis man kigger på det på sådan politisk plan, altså det er super problematisk for andre europæiske lande, som nu danske flygtninge er nødt til at flygte til, og rigtig mange syre uh, er nødt til at uh, komme væk herfra, fordi du kan simpelthen ikke øh, håndtere de stress, øh, det medfører dig, og, og få frataget deres opudseladelser og blive sendt til en udvisningscenter på ubestemt tid, som jeg kan også høre, øh, du har haft erfaring med, kan det ikke passe? Altså ja. som du sad der i centret, Kasselgård? Øh, nej. nej, Sjælsmark og, Sjælsmark. og... Ja, Det er de gode center i forhold til Kasselgård. Ja, det kan man godt sige. <laughs> men, ja, det er sådan familiecenterne øhm, lidt mere, måske. Men, men det var ja. Sjælvsmark selv, måske ikke dengang. Men Armstrong øh, er nu en familiecenter, men det er overhovedet ikke, altså sådan, når jeg siger god, det er sådan, alt der relativt, fordi, altså går ligger bare midt i intet sted, og alle er stigmatiseret som kriminelle indvandrere. Øh, og, og, og det passer overhovedet ikke. Det er slet ikke sagen. Altså, der er mange syger, der bliver sendte så lige nu, som vi sidder her og uh, deler, som sidder der, og på ubestemt tid. Det er de, uh, ja, altså jeg bliver rasende faktisk, at bare sådan uh, tænker over det. Uh, altså det at, at, at komme på sådan et center og sidde der i, uden at vide, hvornår man, altså hvad der kommer til at ske med ens liv, og er tit unge mennesker, uh, eller ældre mennesker, der, der har brug for omsorg, har brug for deres familie omkring dem, ikke? Um, der er ikke kriminelle, altså, der er ude i Kassødgård. Altså, der er virkelig, virkelig få kriminelle der, mm -hmm. i forhold til hvor mange almindelige, helt almindelige mennesker som mig og dig, som bare kommer kommet på den forkerte side af den danske asylsystem. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, altså det er jo også sådan, sjældsmæk er jo sådan et sted for, øh, for, for mennesker, der er over 18 voksne. folk, kan man sige. Det er ikke længere øh, for børnene. Men det er sådan faktisk, at man har placeret folk, der, har, der er blevet udvist, for eksempel fra Syrien, og så har man sat dem på det her øh, udrejscenter, altså, øh, ja, kalder jeg dem. Øh, sjælpsmark for eksempel også folk fra Iran, og, og mange faktisk sådan, libaniser, altså palæstinenser, mange steder øh, verden fra, altså på det her sjælpsmark. Og det er faktisk nogle mennesker, der er altså, sådan der ikke har opholdsteder så, så er det en andet der og de er faktisk under kriminelle personer der driver det. Der ja. det og så tænker man okay er det virkelig kriminelle dem der ja. ikke får lov til at blive i Danmark men det de, de er jo en del af hele det der spil med at stigmatisere og, og gøre den her gruppe det kriminelle og ja. adressere dem som kriminelle og behandle dem som kriminelle og så det er super problematisk og når man kommer derude i, i centrene ikke altså mange af dem så, så står røde faktisk og laver dirty work altså for, for altså Det de er der, der altså de dem, der står der for at give det et mere humant ansigt. Fordi de ved, der er ikke nogen grund, at her kriminalforsorgen driver det her. Der er ikke en, en retfærdig jord. Men det bliver lidt for politisk, det her måske. Men det, det er bare sandheden, ikke? Um Udover at, at uh, stigmatisere de mennesker og, og gøre dem til, ja, at skabe sådan en generel opfattelse af flygtninge og altså illegale indvandrere. Altså illegale. Altså, vi snakker om de største, den største gruppe af folk, der flygtede fra Mellemøsten af de syrerne, syrerne, vil jeg sige, altså de seneste tid. Men udover det, så er det faktisk kurder. Uh, fra mange forskellige lande for rigtig mange gode grunde, uh, altså som et minoritet i Iran, som en minoritet i Tyrkiet, minoritet i Irak, Det har ikke, det har det ikke let, i sådan region er destabiliseret som den er, ikke? Mm. Så de på og det de er de mennesker der bliver behandlet som vi lige har mm. snakket om, altså, som sidder der på ubestemt tid. Altså, der er, der er folk, der, har, der sidder der i 13 år mm. 13-14 år før de får opholdslærelse i Danmark fordi de kan ikke sende dem tilbage ja. Så forstår man lige pludselig godt, hvorfor de flygter <coughs> fra Danmark ja. når du fortæller sådan nogle ting, Armin. og Jeg synes, øh, altså kriminalitet det er noget, de lærer øh, på de flygtningelejer du ved de er under pres, og de er undertrykket. Så, så det er noget, de lærer du ved, sådan. hvis man er under pres, så tænker man på meget, meget mange ting ved, sådan, kriminalitet ikke? Sådan, øh, så, så det ikke, jeg synes det er ikke deres fejl ja det, det, altså, det kommer til, det kommer an på hvordan det bliver behandlet ja ja mm. men kan finde på mange ting når de er under pres på den måde altså, ja. jeg kan fortælle dig en ting en, en måde at gøre krim, folk kriminelle på når du ikke giver dem lummepengen fordi de ikke vil samarbejde At blive sendt tilbage til de de flygtede fra hvis de ikke vil samarbejde så, så, så må det ikke have praktik hvis det ikke må have praktik, så må det ikke få lånpenge hvis det ikke får lånpenge så hvad gør man så <laughs> uh, altså, du, altså det starter med hvis du gerne vil ud af centret bare for at få noget frisk loft og komme lidt væk du tager transport, du er allerede der kriminel fordi du, du må ikke køre med bus eller var. du får en bøde uh, skal du altså, det er rigtigt Altså, mm. folk bliver kriminelle derovre. Yeah. Udover det, så er der sat nogle, altså ud fra ikke? Altså der er nogle grupper der, der, der, derude, altså virkelig, virkelig få kriminelle der, som, som får lov til at drive deres kriminelle aktiviteter fra centret, mens politibiler står udenfor. Øh, og det og de gør det, åbenløs. Og det er, de er også med det at stigmatisere stedet, og det er med det at legitimisere hele det der kriminelle øh, øh, øh, livsstil. Altså, så det appellerer til unge, øh, som, som, som sidder fast i det her system. Ikke? Øh, så ja, og, så, og de er det er de samme mennesker, som jeg siger, altså, mange af dem kan ikke blive sendt tilbage og ende i Danmark. Efter den her oplevelse, at jeg i sådan et center, så hvis vi snakker om ghettoer, de snakker om at fjerne ghettoerne, de starter med at lave ghettoerne i udvisningscentrene i Danmark. Det starter allerede der. Hvis de, ja, i stedet for at fjerne Det eller at stigmatisere Møllnerparken, så, ja. Ja, altså, og hvad hedder det? Det her... Udvis, øh, udvisningscenterne det er jo også sådan et sted for, at, at mennesker, skal, altså mennesker, der har brug for beskyttelse, at de skal sidde der og rådende på de her udvigelsescenter. Og det er jo ikke meningen med det, når altså man, man placerer dem alt sammen i en lille gruppe og sådan, ja, og sætter dem bare på de her udvigelsescenter. Jeg er faktisk selv frivillig øh, på Scheldsmark, øh, og også øh, bruger jeg rigtig meget tid på Sendholm. Og øh, jeg har også mødt nogle mennesker, øh, altså en familie øh, på Sjælvsmark, der har opholdt sig her ja, i syv år. Øh, uden at have opholdt sig, at, at det ligesom har været på det ene øh, udrejscenter, på det andet udrejscenter. Så man sender dem bare sådan videre og videre, altså uden at, at rigtig give dem lov til at være her. Og øh, jeg, jeg har også mødt nogle familier faktisk på Sondholm, øh, som er blevet udvist fra Danmark. Men så, så de her familie flygter simpelthen fra Danmark for at finde et andet sted. Men så de familier som jeg har mødt for eksempel, den familie, så er de flygtet til Tyskland, og så fra Tyskland er de sendt tilbage igen. Altså, ja. Altså, at de, Danmark vil gerne have dem tilbage. Og så når de kommer tilbage, så bliver de placeret igen på det her udræktscenter, eller på modtagelscenter. Så den familie, jeg mødte faktisk, de var så på, på, på Søndholm, altså øhm, Ja. Så, ja, altså vores udenligningspolitik kunne godt have været mere human, altså mere human øh, og mere retfærdigt imod mennesker, der har brug for beskyttelse. Om det er, altså om folk, altså folk kan flygte af mange grunde, kan man sige. Man kan flygte, fordi der er krig i land, Man kan også flygte, fordi man er måske en minoritet, der er undertrykt og Ja, ikke har sådan, øh, frihed og altså, på grund af sine politiske meninger kan vedkommende altså, blive undertrygt. Altså, man kan også være øh, flygte, fordi der er noget med religion, altså religionsforfølelse. Så der kan være mange ting. Øh, og det er, mennesker har Danmark ligesom pligt til at ja, give dem den her beskyttelse, når de flygter til Danmark. Ja, ja eller bare pligt, at der handler dem ordentligt i mellemtiden altså jeg forstår, jeg forstår godt at de skal lige undersøge at uh, den, den, den person altså selvom de, nogle gange er det hjernedødt altså især med kurder der flygter fra Iran og flygter fra andre steder ikke? Uh, altså selvfølgelig de her mennesker de, de er et minoritet i det her land og altså, der er ikke nogen aftaler aftale om at sende dem tilbage til Iran så, yeah, så synes jeg bare at du skal give folk opholdstillelser med det samme men uh, det gør man så ikke Uh, men ja, mens deres sag bliver behandlet, de skal bare have lov til at arbejde, øh, studere. Det er lige præcis det, er også i nævnt tidligere. Ikke? Uh, som folk ikke får lov til. Helt basale menneskelige rettigheder, der bliver øh, frataget. Ja. Retten til at øh, arbejde, retten at øh, studere, retten til at have venner, sociale netværk, retten til at, at, øh, at have fred og ro. Altså sådan, at, at altså, hvis folk har allerede travmer, du, du der bare til deres traumer, hvis de hele tiden øh, sidder og er bange for at blive deporteret midt om natten eller tidlig om morgenen, ikke? Altså. Mm. Og det er sket. Ja. Ja. Det sker. ja, det sker. Og med tvang ja. har vi også ja. for nogle måneder siden til en kvinde, hvor ja, den kurdiske øh, ja, ja. iraniske, der blev tvang. Gadam. Ja. ja, gadam. Ja. Så jo? Ja, med vold. Med Morten. politiets fond. Ja. Det skal vi huske. Ja. Det er jammerløs. Øh, det er vanvittigt, det der foregår. Man kan i hvert fald ikke sige, at man får de bedste... <laughs> jeg sige, man, kan ikke, man kan ikke sige, at man får den bedste start på et nyt liv. Man får den værste start på et nyt liv. Ja, altså, det, er ikke, det er ikke noget grundlag for at skulle starte et nyt, nyt liv i et nyt land. Det, der. Øh, det er ikke noget grundlag at øh, skabe frihed på. Og som sagt, så altså mange ender med at blive i Danmark, fordi de har altså, de er gode nok de, de har gode grunde til at være her ja. og de ender i Danmark og efter den her traumatiseringe oplevelse altså, ja. hvis ja det er de, de skræmende at tænke over ja. og de, mm. ja vi skal til at have et musiknummer nu her før vi snakker videre og øh, Joaha ja. uh, du har taget et musiknummer med Uh, som hedder Du fortalte mig det hedder du på arabisk Ja yeah. <laughs> Har du lyst til at introducere det? Ja uh, yeah, altså Det er faktisk um, ja, Den anden måske passer lidt bedre til den snak vi har snakket Okay det det Det er faktisk uh, en uh, musik Der fortæller om at være Fremmed i Europa Ja yeah. uh, Og så uh, Ham der synger altså jeg personen I sangen går hen over til en ung kvinde og siger til hende, altså min ven, min ven, hvorfor er du alene? Er du uden familie? Er du fremmed i det her land? Øh, og ligesom går til hende og, og trøster hende og siger til hende nogle gode ting. Altså min ven, øh, hvor jeg er her for dig og sådan. Så jeg tænkte, det kunne måske passe fint, når vi nu snakker om øh, udvisning og om at Pludselig blive fremmed ja, i sit land, men også i andres land, kan man sige. Ja. Det er det, vi skal høre så. Ja. Det er da helt sikkert. Delale, var det er det Delale, ja. De hvad betyder det? Det betyder min kære, min kan man kære. Kære. ja det. Delale er Sivan? Sivan Perver. Det er en Sivan kendt kurdisk sanger. Fedt. Ja. Det glæder jeg mig til at høre. Yes. Det kommer her. Bajere europal, ikke jeg kredser sådan, ved hvid digerian. Ved dælgermi min hånd, hvem jeg bliver, hvad er så rigtig digerian? Mig og delale delale shine never dey where dey de memori sidgeri lo brawo em bi bel ma baer rej ketin îro te duriye der te de Chi e war Di be mal E ne za em se beket le be Kiko belehne gut ne, wela ti mrova, she rintre Gerentiki a zadih ebja birčy puna wela ti meź, ir puna wela ti helki burmetre Mgo de la li dela li shirinje vali be chweli bi mali Delale delale, l'allée, Shirini Vale, Dihadi Bimali, voilà Delale mer metamé de l'allée de l'allée, Shirinha Vale, Dihwe Delale Bimali, Velkommen tilbage, React for 24 /7. Tak til jer, der stadig lytter med, og tak til jer for at sidde her. Vi er i hvert fald blevet enige om, at, at der, der foregår nogle fuldstændig vanvittige ting. Der er folk, der flygter fra Danmark, fordi de er så presset at, at de ikke ved, hvad de skal stille op. Der er nærmest tvunget kriminalitet hånden fordi at du ikke engang kan tage en bus væk fra der, hvor du er, fordi der ikke er nogen penge. Hvad gør man på nuværende tidspunkt for at komme det her til livs? Der er blandt andet den demonstration, som I har haft. Øh, set hvad foregår der ellers for tiden? Ja, yeah, altså, det de startede med sygerne selv sidste år som tog de initiativ for at øh, skabe et, øh, opmærksomhed på, hvad der foregår for dem. Uh, det gør vi så i, altså sådan, i samarbejde med uh, Deportations og uh, andre græsråd, altså mange græsrådorganisationer uh, i Danmark. Og hvad er en græsrådsorganisation? Uh, det er sådan aktivistiske uh, okay. organisationer, som ikke er en NGO på den måde, ikke nødvendigvis registreret NGO, uh, men mere wow. folke, folkebevægelse. Ikke? Okay. Ja. Hmm. Uh, yeah. Og, de, og vi er mobiliseret i, i samarbejde med, med SFD, øh, altså den, den syriske organisation. Øh, de startede faktisk med at være et, et netværk af mennesker, øh, som, som delte deres frustrationer på Facebook og skrev sammen om, hvad der foregår. Og, og på et eller andet tidspunkt så gik det der for dem, at det er vigtigt at, at oversætte det her frustrationer til... til, til det er en form for aktion, eller en form for protest, uh, og de uh, og de uh, havde den her format altså sådan uh, på arabisk, uh, ordet hedder at uh, Kan du sige det engang så? <laughs> uh. Ordet hedder at, at yeah. uh, på arabisk. Uh, og det de er lidt svært over at oversætte, uh, men det oversættes til set end på engelsk. Altså, man kender uh, fra den afroamerikanske bevægelse og sætte ind bevægelsen og så altså hvor de insisterede på at stå, altså sidde der, med, hvad hedder det, civil i hvor de insisterede på at på at lave en sæt ind og så altså få blive der, hvor de er for at opnå deres rettigheder, basale rettigheder. så det de over det oversat bedste Uh, så det engelsk Sæt ind, og det uh, og de var så det det blev for halvanden måned uh, vi, kunne, vi vi var ude for en uh, for at gøre opmærksomhed på på sagen og på ja de der foregik. hvad oplevede i løbet af de, de halvanden måneder? ja altså jeg har jeg har et nummer med faktisk uh, som som beskriver det rigtig godt uh, måske kan vi spille det senere Uh, de er sådan, det er sådan noget, der bliver spillet rigtig meget det um, altså de var det er jo klart, hele den der frustration, at, at du bliver fortalt, at Syrien er sikker, og der sidder den samme diktator, som du flygtede fra uh, så so der, var, der var rigtig meget oprør, rigtig meget vrede og frustrationer uh, som, som folk uh, var rigtig gode, altså syerne var rigtig gode, der er oversat uh, til fællesskab i stedet, uh, og hvor de støttede hinanden, og Uh, altså som du sagde tidligere med det der peer-to-peer, -peer, uh, det betyder rigtig meget, um, så so, so skabte vi det her rum for en Christiansborg, og det her nummer blev spillet dit. Uh, uh, derfor, det stammer faktisk fra den syriske revolution, uh, hvor, hvor, hvor det var der opfordrer folk at huske, at de er fri, at, de, at, at huske deres frihed og at huske deres uh, menneskelighed, som blev frataget, uh, frataget den, uh, fra den syriske diktator, Bashar al-Assad. Uh, så, ja, så ud over protest, som var hver dag, altså vi må da ikke sove foran uh, Christiansborg, ellers var det planen faktisk at skulle sove der, ja, så længe som det ville tage, men det var protest fra 8 om morgen til klokken 10 om aften hver dag foran Christiansborg okay. af Syrene som var så opbakket af masser af aktivister og kredsrådere organisationer det har været den største samarbejde i den jeg vil sige i den danske aktivistiske historie altså så mange små organisationer der slåede sig sammen på den måde det var fantastisk det betød rigtig meget for syrerne. Uh, den oplevelse og det fællesskab uh, der var der uh, yeah. ja er selvfølgelig ked af at se altså der var, <laughs> der var ikke så meget opmærksomhed medieopmærksomhed vi fik rigtig meget international medieopmærksomhed mm. i mellemtiden uh, men der var ikke så meget dansk medieopmærksomhed uh, det gør folk frustreret selvfølgelig det gør at der er nogen der gik på sulterstræke også uh, i, under sådan den protesten Øh... De... Øh, ja. Øh, protesten sluttede der halvanden måned efter, selvfølgelig. Øh, fordi... Øh, der var ikke... Altså, folk gik på sommerferie, og parlamentet var... Christiansborg var lukket, så det, det gav ikke mening at være der. Men, men, altså... Protesten et eller andet sted stoppede aldrig, fordi det... Altså, det blev løst. Altså, de... De problematikker, altså som, som de startede med at protestere, altså de ting, som de protesterede, øh, jeg af, at se det, der er ikke noget af det, der blev løst. Det blev bare værre og værre. Og siden er der mange syge, der røg i det der udvisningscenter på ubestemt tid. Uh, Nogle fik genåbnet, mange af dem fik genåbnet deres sager, og fik det opholdstilladelse af Danmark igen, fordi de er berettiget til at være her, fordi det hjernetødt og tænker over, den samme diktator, det flygter fra, der sidder der endnu. Um, men der er også mange af dem, der struggler stadig med det. Uh, og in, altså i ensomhed og i isolation. Altså de som protesten var god til, måske det, som jeg sagde, det der med at oversætte det til fællesskab. Ikke? Mm. Uh, men det er der ellers ikke. Altså folk får de breve og de det er bare en dom. For dem. Der er mange, der har valgt at gå under jorden og forsøge at flygte til et andet land, et andet europæisk land, hvor andre sygere har fået allerede permanent opholdstilladelse ikke og fået mange flere rettigheder ind i Danmark. Og, og mange af dem, der var også mange kvinder, der blev tvunget at indgå et eller andet ægteskab for at sikre, at de kan blive i Danmark. Det er så klamt. Det er så klamt, i de der foregår. Ja, jeg kan høre det. jeg høre. Lige på falderibet har du noget som ja. i over en ny. Jeg kender faktisk også nogle uh, unge kvinder, som, som uh, fik uh, altså, afslag på deres opholdstilladelse. Og så det altså den løsning, de kunne finde på, det var at finde en mand, der havde opholdstilladelse, og gifte sig sammen med det. Altså, og så var det pludselig. Det er ikke fordi, det måske var parate til at blive gift, eller parate til at sådan, kende personen så godt, men det er bare pludselig, altså kom der pres faktisk på det her kvinder, altså med kvinder, især dem, der har opholdstilladelse, altså paragraf 7, stykke 3, øh, mm. som, som er mest dem, der bliver udsat for det her, altså når udvisningen kommer, mm. så er det faktisk dem, der ja, pludselig var på banen, og det var mest kvinder, der blev udvist, og jeg kender også en personlig nogen, som giftede sig med nogen for at kunne blive her i Danmark. Mm -hmm. ja. Wow. Ja. Vi skal til at have nogle nyheder nu her Og så, mm -hmm. øh, så vender vi tilbage og snakker videre om det her i en halvdel mm -hmm. Tusind tak React 247 Tilbage fra nyhederne Med øh, en sang, som du har haft med for dig Den sang, som du beskrev før Som der var blevet brugt en del af, de her sit-in demonstrationer Kan du forklare noget mere om den her sang her? Ja, altså det var, det var ikke uh, demonstrationen, Det var en sit-in protest uh, okay. foran, altså sådan, kontinuerligt i en anden måned Hvad er forskellen uh, på en demonstration og en protest? En uh, protest Ja, det er et godt spørgsmål. i Danmark, hvad er jeg forsker med protest og demonstration. <laughs> uh, jeg tror protest er lidt mere alvorligt måske end demonstration. Okay. Altså demonstration, du går ud og demonstrerer på gaden, det, du, du går i ja, det er bare det, det er sådan en meget kort vej okay. måske. Klar. Så det var en, en protest, protest, en protest er noget du ja, du er lidt mere alvorlig omkring det. Du protesterer, du, du viser altså ligesom her med set-in, det var at vise, at uh, det her de er en alvorlig sag, og vi er villige at uh, overnatte for en kristensbog. Mm. Og hvad er grunden til, at man spiller det her nummer, eller at det er blevet til en stor del af, af den her protest? Uh, altså, den her, uh, det her nummer uh, har sine uh, rødder i uh, den, den syriske revolution uh, tilbage. Altså, den opfordrer syrer til at huske, de at det er fri, og at det de har deres frihed der er kæmpe for og deres land, der kæmper for. Uh, og det var, det var jo det, altså det var den syriske revolution, som uh, gjorde, at, at regimen uh, opførte sig på den måde, uh, den gjorde, altså myrdede folk og, og torturerede, og satte dem på flugt, ikke? Uh, så det, det, for sygerne, de det var... Det var også sådan en god påmindelse, at det var, det, de var ude og kæmper for, der startede med, og de kæmper stadigvæk så i de sammenhæng en Christiansborg for det samme, for deres frihed, for deres basale rettigheder som mennesker. Ikke? Mm. Jeg er en stor del også for at kæmpe for rettighederne på ø, asylcentrene og den asyllovgivning, som vi har snakket om i første halvdel. I havde organiseret jer med de her græsrodsbevægelser mm. og ø, haft en del samarbejde med dem Hvordan, hvordan foregik det og hvad var efterspillet af hele den her protest? Uh, <coughs> ja, altså vi, vi var over 200 frivillige og, og, og ja, aktivister og frivillige og, og organisatorer. Uh, det uh, altså det, det var virkelig livs bekræftende, og, og det var virkelig altså, smukt at se, at vi vi kan være så mange om indsag, og at vi øh, altså der øh, at at vi alle sammen var helt enige om at vi skal være der for syrerne og det er deres protest og vi var der til at hjælpe og gøre alt hvad vi kan for at de skal øh, at de skal at de skal kunne lade sig gøre der i så lang tid for en Det var ikke let, øh, men men vi gør at, et fantastisk og et godt stykke arbejde, som var utrolig altså i halvanden måned. De er meget arbejde, og de er meget øh, dedikering. Altså, altså folk dedikerede sig til sagen, og folk øh, kom og hjalp øh, og donerede. Og <coughs> ja, altså det var aktivister og græsrådsorganisationer. Øh, øh, altså folkebevægelser, ikke? Mm. Som sagt, der var ingen indgivere eller Eller... Altså store fonde bag det, at mm. gøre i halvanden måned på den måde. Mm. Uh, og vi havde buser, der kørt hver weekend fra rundt omkring i landet, uh, der kom med syre, uh, fra forskellige steder. Det protesten, så de kan deltage i protesten. Så det er ikke kun den, den gruppe uh, fra SFD og, og Syrer, som, som deltog i protesten. Det var en større gruppe også, som kom og deltog hver weekend. Og det de var ikke billigt. Det var mange penge. Så en del det af det her arbejde lå at i at organisere transport frem og tilbage, sørge for mad undervejs? Ja, transport, mad og toiletter og ja, øh, vand og det hele. Altså, ja, i, i så langt tid, som sagt. Øh, og og de, det var fantastisk at se. Det var så smukt at se. Øh, altså, at vi faktisk, hvis vi slår os sammen, vi kan meget, meget ja. mere, end vi, hvad, hvad vi tror. Mm -hmm. Ja, du har også haft noget med dansk flygtninge og ungdom, og, og noget organiseringsarbejde der, og noget arbejde som frivillig. Ja, altså jeg har nu, ja jeg er selv frivillig i DFON, øh, i dansk flygtning og ungdom, men øh, udover at det, øh, altså jeg havde også sådan i en periode, især der mange blev udvist fra Danmark, det med syneske øh, så gik det bare op for mig, at nu skulle jeg bare gøre noget, af altså sådan, Prøve at ligesom, at mit budskab skal komme ud, men hvordan kan man gøre det? Altså man kan gøre det for eksempel via at protest, via demonstrationer. men for mit vedkommende, det var faktisk at øh, gøre det via, altså, på sociale medier på to forskellige platformer. Både på Facebook, øh, hvor jeg oprettede en Facebook-sæde. De afviste, øh, og så var det ligesom der, jeg, jeg blev kontaktet af alle mulige familier, der fik afslag. Og så vil de gerne have, at jeg skriver deres historier. Og der er nogen, der kunne sådan snakke arabisk med mig, og så snakkede vi arabisk, og så fik jeg oversættet deres øh, historier. Og øh, ligesom delte det ud øh, på min øh, platform Facebook, og så det samme, øh, som jeg har også i en Instagram-profil, med Hjemmestillingerne. Det har jeg faktisk også øh, har været sådan kørende, hvor jeg har sådan delt alle mulige informationer om. Ja, alle mulige avisartikler og men også sådan personlige historier, har jeg ligesom delt det ud. Så man kan ligesom, ja, få sit budskab ud på mange forskellige måder, og for mit vedkommende, det var så på den her måde. Og faktisk udover, at, at jeg har gjort det på sociale medier, så har jeg selv været øh, frivillig på Sjæltsmark på, på Udvisningscenter. Øh, så det har jeg også gjort der, og så er jeg også på Sandholm, som er et center. Og så har jeg også været en, en enkel to gange, også på Armstrong faktisk, øh, og fik udleveret ja, øh, alt fra tøj, legetøj til børnene, og paklava. laver. Vi <lødselig> jo også noget dessert faktisk øh, til familierne. Øh, så meget, mange forskellige ting, og det kan man altså være... være altså, hver små ting kan have sådan en så meget stor betydning for de mennesker, der står i det her nødsituation. Altså når man har brug for hjælp, så er det dejligt at se et menneske, og så er det dejligt, man behøver ikke have, altså, bare give noget, fordi altså det kan vi ikke alle sammen. Nogle også har ikke råd til at for eksempel give en, noget snak til, til personen over for en. Men bare at man er der, især for et folk, der bliver udvist, sådan bare være der og snakke med nogen, så bliver det så glade, faktisk. Og, for, og så får de også sådan en. en, en øh jeg ved ikke om det er en falsk forhåbning, men det er det. Men sådan en forhåbning for at verden er et, der er, findes der findes nogle mennesker der gerne vil hjælpe, og så har man sådan, så får man sådan et, en håb på at verden kan godt blive et bedre sted for os øh, en dag, hvis det giver mening. Ja, man oplever um. noget humant, noget inhumant i hvert fald, som må ja. give noget håb i en periode indtil den næste humane opstår. Så det er afsindig øh, vigtigt i hele den der proces der. Det seneste års tid har vi haft en masse ukrainske flygtninge, og der har været meget snak, eller nogen snak, om den øh, afstand, der er imellem, hvordan de ukrainske flygtninge er blevet behandlet. Også hvordan medierne har protesteret det på en, mm. en meget positiv måde. Ja, bare komme, og det ene og det andet andet. Det var meget mere kritisk orienteret, øh, det som der var førhen i medierne, mm. da vi havde de syriske flygtninge, og har vi nu plads, mm. og det ene og det andet, og det tredje. Mm. Hvordan har det været at opleve det? Ja, øh, altså. <coughs> altså, det var været at opleve. Uh, det. Ja. Øh, altså, efter protesten, vi, vi arbejdede videre. Og, altså, det der skete så selvfølgelig, at øh, nogle få mennesker fik deres sag genåbnet. Nogle fik positive resultater. Det folk født at okay det er overstået eller sådan men det var det faktisk ikke det var lige begyndt det var det var der folk begyndte at blive sendt til de forskellige udvisningscenter uh, og mig uh, i mat fra SFD uh, vi valgte at organisere ved at så uh, gennem sæt som var, et, altså, var en, uh, et initiativ for at kontinuere de fællesskaber og holde fast i de fællesskaber vi havde under den protesten og de arbejder, som vi gerne vil ja, øh, gøre, for at hjælpe mennesker i nød. Øh. <coughs> vi begyndte at tage ud til udvisningscentrene, vi begyndte at snakke med folk, øh, høre deres historier, øh, hvad der skete med dem, hvad, hvordan de, altså da de begyndte at, altså enten er de lige inden de skulle ind på centret, eller på selve centrene, der vi tog derude, vi øh, de var, vi mødte også rigtig mange andre, så udover syrerne. Uh, se den protesten, altså, mens den kørte, altså, der, var, altså der var enighed fra, helt fra start af. Det her, det er for alle syrerne. Det handler ikke om din religion eller etnicitet, om du kurder eller araber, eller, det er for syre. Punktum. Uh, og det var, det var det samme også tilgang, vi forsøgte at have til det, da vi begyndte at tage ud til, til udvisningscentrene. Uh, vi, vi mødte mennesker øh, fra forskellige steder, og vi hørte deres historier og vi var chokeret faktisk. Altså, ja, jeg vidste en lille smule om det, men ja, altså, det er jo at ude og møde folk og høre deres historier, det, det er noget helt andet. Uh, uh, som sagt, alt det der fordomme omkring et center som Kassødgård, uh, det passer ikke. Det er helt normale mennesker der, som har været uheldige. Uh, uh, nogle af dem har haft permanent opholdstilladelser og har bare været uden for Danmark mere end 6 måneder og, og mistet deres opholdstilladelse og, og blev sendt i sådan et udvisningscenter. er mm. uh, alle mulige historier. Uh, det er virkelig, virkelig chokerende. Ja. Um, yeah. uh, vi begynder så, altså sådan, altså, da, da vi fik det indblik så, i, hvordan, altså, hvor dårlige, hvor ringe forholdene er. Altså, vi begynder at sådan for, eller vi forsøgte i hvert fald at organisere med folk og, og få deres stemme ude på en, på en eller anden måde. Uh, midt i det hele, så i starten af året, her eller altså nu nogle, nogle måneder siden, eller nu var det, jeg tror det var omkring, hvornår var det med krigen i Ukraine startede? Det var jo 7-8 måneder siden. Ja, lige, startede, lige præcis, ja. ja, starten af året, udgang, ja. Uh, Lige efter vi har fået det her indblik i, hvor voldsom det er forholdene er i det der udvisningscenter, blandt andet Scheldsmark, så får vi så nogen, der rækker ud fra Scheldsmark og fortæller os så, at de har fået en, en varsel på en uge, uh, at de skal flyttes til et andet center. Hmm. Uh, vi, hørte, altså vi forsøgte sådan at høre, og de lavede sådan en, en form for protest, og fordi vi organiserede en protest sammen med dem før, ikke? Altså, og forsøgte at hjælpe dem med at organisere protest, uh, <coughs> de, vil, de så gik ud på, i protest foran central. Altså, og de sendte os et, et video af det, altså prøv at dele det derude. Ikke? Uh, det gør vi så. Men vi fik så indblik, at Sjælsmagt på det tidspunkt skulle renoveres, uh, og skulle gøres klar til, at uh, huset ukrainsk flygtning, Uh, som modtagesenter. Uh, vi fik også noget video, hvor hvor der nogle af de gamle beboere, altså dem der har boet der i flere år ikke, altså kan se det her foregå foran deres egne øjne. Ikke? Så det har ikke ventet, at <coughs> flytte folk først og så bagefter at renovere. Nej, det begynder at renovere allerede, mens de gamle flygtninge var der, som har været der i mange år under virkelig virkelig ringe forhold. De begynder at melde vægge, købe møbler. Uh, <laughs> det var ret vildt. Mm. Ja, så de foregik. Og så, ja, vi, vi snakkede om, om, om vores med, med vores medmennesker i, i udvisningscentrene, og vi blev enige, at vi, nød, vi nødt til at organisere en eller demonstration. Fordi det her det er simpelthen racisme, det der foregår. Mm. Uh, det var det, var de, som sygerne var, var enige omkring. Uh, det var det, som folk i udvisningscentrene, som har, været, som har levet det her i det her asylsystem i så mange år, når de kan se det her retorik, der bliver brugt lige pludselig om andre flygtninge, når de kan se, at der, der bliver diskuteret om at lave en særlov, øh, som skulle behandle andre på en helt anden måde, og, og få den til at ja, øh, altså bypass, øh, hvis man kan sige det på dansk, jeg ved ikke, hvad ordet, ja, øh, hele, hæ For fbg ja det danske asylsystem øh, Det de, de går op for dem det her det er racistisk mm. altså der er ikke der er ikke noget andet og der er ikke nogen andre ord man kan man kan bruge simpelthen mm. på det. Um, det det handler om etnicitet <coughs> det handler om hudfarve det handler om religion mm. og det er faktisk nogle politikere der var ret øh, altså øh, direkte omkring Et altså retorik blandt andet mm. Ja, uh, yeah. og vi organiserede en demonstration uh, sammen med folk der. Uh, again, det gør ikke en forskel, <laughs> om vi gør det lige. Vi fik ikke noget mediedækning, men uh, vi, vi, var, vi var en lille smule ind i debatten. Men, men, uh, men ja, altså, ja, yeah. altså det er ikke sådan en, en, en positiv, altså, Opleve sig på den måde, at man laver en sådan en stor demonstration, og sidst, så sidst så bliver der lavet en særlov for at behandle nogle mennesker anderledes. Eller sådan. Ja, det Ja, du vil sige noget. Ja, <laughs> du vil gerne det, altså, ja altså det er jo med ukrainer. Der er ikke noget galt ved særloven, vil jeg sige. Altså, den er så fin, men det er jo bare, at særloven rummer nogen, men ikke andre. Det er det, der er galt ved jeg vil sige, altså der er ikke noget galt ved den særlov der men bare hvis den kunne rumme alle mm. altså alle forskelligheder kan man sige men ikke kun folk fra Ukraine så det synes jeg faktisk ikke er retfærdigt at ø, politikerne ø, altså sådan ja, udviser nogen og ikke giver beskyttelse til nogen, men samtidig lever de nogle særlige regler for andre mm. Æ, så Altså det, som jeg håber på og også ønskede, der var, at, at den denne lov kunne, kunne rumme alle, øh, mm. alle folk, øh, de, som havde på beskyttelse. Så ja. De gjorde det gjorde også et godt med. Det er nemlig det, som jeg altså, altså den er god nok. Altså så længe hvis, altså, hvis den gælder alle. Men problemet mm. er, at den er, den er en særlov Ja, den er for nogen og ikke for andre. Ja, det er ikke, det er ikke en færlov, det er en særlov. Det for, jeg dig korrekt, når du siger, at de først begyndte at renovere og gøre det pænt, fordi nu skal det være ukrainer, der flytter ind? Eller, yes. eller hvordan? Okay. Ja. Så tænk der faktisk, var noget, der var folk, der boede i det her, hvor det ikke var pænt nok, til nogle andre, så derfor begyndte de at restaurere det? Absolut. Um, ja, altså, det er faktisk sådan på Sjælsmark, fordi jeg er også frivillig der, og vores øh, frivillige koordinator øh, hende fra Ungdomsrud Kors, der sagde, at øh, vi kan ja, er nu et modtagscenter. Og så vi, hold op, altså, den var, den var den ikke. Altså, det var den ikke øh, sådan, jeg ved godt, den var ja, udvisningscenter. Så pludselig Øh, rykkede det faktisk alle folk, der var der på Sjælsmark, altså til et andet sted, og så fik man lige øh, ukrainerne ind et, øh, på Sjælsmark. Og det var simpelthen bare fordi, at øh, man skulle gøre selvfølgelig også plads til dem, øh, altså til, til nyankomne flygtninge til Danmark. Øh, ja, og så, så, så, så, så blev den pludselig, så nu er den faktisk et og det mener jeg, at den stadigvæk nu, fordi jeg er stadigvæk ikke kommet på Sjælsmark, fordi den er... Et center. Men jeg er på Sandholm, som er også modtagetscenter. Ja. ja. Så giver mening. Uh, Sandholm, siger du, et modtagetscenter, men Sjælsmark også er et yeah. modtagetscenter. Ja. Er, er et og, og, ja. og Sjælsmark er nu er blevet... Altså Sjælsmark har, har at være en udvisningscenter. Okay. Uh, men nu er den blevet renoveret, og gjort godt nok, at hus og andre... Uh, med nogle med andre hudfarver, ah. <laughs> okay. uh, som et ikke? Men det var under kriminelle færsorgen. Det med renoveringen ved jeg faktisk ikke noget. Det har vi ikke mm. fået noget besked på, men jeg ved, at den er i hvert fald ja, blevet et modtagelscenter. Vi har en, en video af det af en irakisk kvinde, der dokumenterer det, og okay, hun siger, det var ja. arabisk, og jeg har altså, det til engelsk. hun siger, at sådan, bor her, de nye borgere, her, de, de melder her, mm. de her, og de har ikke... Ja. Hvorfor har man så ikke gjort det for andre? Yeah. I men uh... yeah. yeah. <laughs> <laughs> <laughs> altså, altså, det, men det er, ja. <laughs> uh, yeah. yeah. <laughs> yeah. Det er racisme. Hvad ja. er man siger? Ja, ja. It's motherfucking racism. Ja, racisme. Ja, der er ikke der er ikke så meget at sige til det der. Altså udover det det, det er underligt at man lige pludselig altså, hvis nu renoverer det, det er jo hvis stedet var for lat, så kunne man jo godt forstå, at du renoverer det, før der er nogen, der flytter ind i det, men, men det er jo ikke det, der foregår. Altså, man renoverer et sted, der har boet mennesker i lang tid, bare fordi der er mm. nogle andre, der ja, er der, der er forskellige standarder med mennesker, ikke? Nå ja, det, ja, det er ja, åbenbart. <laughs> ja, ja, altså. ugen, der er nogen, altså, der, der har lidt mere, øh, det fortjener lidt mere humanitet end andre. Det giver okay. altså, jo ja. <laughs> altså, wow. Det, det er sådan der. Um. Ja. Der er ja. ikke noget galt ved de der steder. Altså, hverken Nej. Schildsmark eller her kaoshovedet går. Det er jo stederne, der der. Altså, jeg ved godt, stederne er sådan, det er ikke berettet til, at mennesker kunne leve i på den måde. Det er faktisk sådan nogle gamle kaserner. Ja. Æ, for eksempel det er den også. Æ, men bare den der sådan uretfærdighed, der er oven over dem, mm. det er det, der presser dem og gør dem, at at det hele er bare sådan, ja. altså no go. Uh, og og, og ja. jeg tror at også, sådan, Kassødegård går også sådan en, ved siden af en militærbase. Og sådan en, uh, altså et forestiller sådan krig-traumatiserede mennesker, ja. som du vælger så at placere ved siden af en militærbase. Hvor er der, hvor er der faktisk bliver lavet øvelser, eller hvad? Ja. Sjovt, du yeah. nævner det. Sjov. Ja. Nu vil jeg lige kommentere på det igen. Det er sådan faktisk, også på Sandholm, jeg har mødt en ung ukrainiske mand, på 20 år Og han var faktisk øh, han, øh, Vi snakkede rigtig godt sammen Fordi han kunne faktisk engelsk Så vi begyndte at ligesom snakke sammen ikke? Og så, ja, så fortæller han Hvordan han har oplevet det med skudderi Og han har vist mig nogle billeder Og videoer hvordan det har været i Ukraine Og så siger han faktisk At øh, han er rigtig ked af At han er på Sandholm Og så siger jeg til ham Hvad er der galt med Sandholm Så siger han faktisk At øh, lige her øh, Beved bygningen, der er nogle øh, militære soldater, mm, der mm, øver mm, på at skyde, og så mm. siger han, jeg føler mig stadigvæk i Ukraine. Mm. Jeg kan altså høre på de der Men det er skyveri. fordi Sandholm var designet til andre mennesker end ham. Ja. Sandholm var lavet til andre flygtninge altså fordi det var de flygtninge som vores, hele vores opfattelse af flygtning ja. øh, blev lavet vendt på hovedet lige pludselig her <laughs> et år siden, ikke? Altså før det, flygtninge havde en bestemt hudfarve, havde en bestemt oprindelse. Ikke? <coughs> nu er der wow, der er nye flygtninger, vi bliver. Det er derfor, de de, der var nødt til at lave en særlov. Altså <coughs> det i sig selv, det viser, hvor vores humanitet og vores mm. asylsystem, hvor slemt det stod til, at vi var nødt til at lave en særlov for at være humane og for nogle andre mennesker. Og og det der er også, at, at der er jo forskel på humanitet, ikke? Altså sådan, at ja, de her mennesker, de fortjener de her standarder, ikke? Mens andre, nej, no, det er lige meget. Er der fulle, altså ude på mm. kasset går, vinduerne bliver aldrig gjort rent. Der er fulde lort på alle vinduerne. Alle vinduerne. Stikkontakter mm. i stykker. Yeah. Ja, altså Ja, yeah. yeah. så, så, så spørgsmålet er også fik, En gang fik jeg et kommentar på Facebook Der var en der havde kommenteret Altså fordi der var altså, også dårlige faciliteter På Sheltz På de der badværelser og sådan ikke? Og faktisk Den familie som jeg var på besøg Så havde det gjort det virkelig rent Altså både på badværelser Og værelserne og det hele Altså virkelig gjort det rent ikke? Men fordi det er så gammelt så lige meget hvor meget du gør rent Så er det faktisk stadigvæk sådan, at du ikke kan rigtig se, at du har gjort det rent. Mm. Så var der lige en, der havde kommenteret på Facebook. Nå. No. Altså, altså, dem, der sidder på de her center, kan de ikke bare gøre rent? Ja. Og så skrev jeg bare og Ej, ham, ja. at de gør det simpelthen. Og de gør det virkelig, men det var. bare... Når det er så et gammelt sted, så kan man ikke rigtig Det over det hele. Det kan man godt uh, fra sit eget hjem. Snavs... Altså, Altså hvis du hvis du blive der der mm. i længere tid, så skal du bare renovere. Mm. <laughs> altså det på et eller andet tidspunkt så kan man ikke fjerne det. Altså, det ja. Men men det ja, altså det her og det altså det igen det feltet, det vi snakker om, altså det har været det har været på i lang tid og det har, altså, de kalder det en Altså det fremmer motivation der rejser hjem. Mm. Præcis. Det er det retorik der der bliver brugt, der bliver brugt og bliver brugt omkring det her center, ikke? Ja. Yeah. Øh, så ja Ja, det må vi for at tænde dem ud et landet. altså det er det, der det gør og også god mening jo, ja. at for selvfølgelig skal det udrejsecenter være sådan så beskidt som muligt, så at, at, dem, at de mennesker, der kommer der at det det som ja, rejser det er ud, det er lige med det samme ja, ja. men så har man gjort det så rent for andre for at de kan blive her, fordi mm. man tænker, at de tager ven hjemme, så snart der er fred og... Men der er mange syre, ja. der de, de ja. tilbragte en enkelt dag på, på kassødgården, ikke? Bare en enkelt det, og de kiggede altså, rundt om sig, og så valgte de at gå under jorden simpelthen, og, yeah. og, og, og blive smudret til Tyskland eller et andet land, for at komme væk. Fordi det var, ja, nej, jeg kommer ikke til at tilbringe flere måneder med kliver af ja. det her. Jeg, altså, og det ved jo ikke, altså når de kommer ind i det center, der er jeg er ikke behandlet, de ved ingenting. Mm. Uh, på det tidspunkt, så er de eneste, de har fået at vide, at de skal bare væk herfra. Og selvom de ikke kan sende dem... Og, og det er altså, de han at han var ret sådan, direkte omkring det. Han, var, han, han sagde, vi kan at vi ikke kan tvinge dem til at tage til fordi det ville være direkte brud mod øh, menneskerettigheder. Mm. Det findes Men, Hvis de sætter dem på en fly, det kan det, det, det, det ikke. Mm. De har ikke sådan samarbejde med, med Bashar's regime i Syrien. Mm. Eller Iran, eller alle de lande, hvor folk alligevel sidder. Der. Altså, de, det, det handler ikke kun om Syrien. Bare. <coughs> Men mit, de, de, mit indblik er fra søen. Ikke? Hvordan er det i forhold til andre lande? Altså nu siger I, at folk flygter fra Danmark. Øh, flygtningen flygter fra Danmark. Okay. Er der nogle steder, hvor det faktisk ser bedre ud? Hvor der er nogle standarder, der er højere lige nu? Eller hvordan er det? Altså, for eksempel det... Folk, som jeg kender, altså de med personer, jeg kender familier, som er flægtet fra Danmark, så er der nogen, der er kommet på, på kirkeasyl. Ja. Hvad er det for noget? Det betyder, at øh, for eksempel, altså, når man er kommet til Danmark, så, så giver du din fingeraftryk. Altså, når du giver din fingeraftryk, så er det svært at faktisk asyl i et andet land. Okay. Ja. Så når de her personer, familier søger der, så så får de så også nu alligevel ja, afslag fra for eksempel tyske myndigheder. Det er altså mere i, faktisk jeg ved, i Tyskland kan man søge kirkeasyl. Og så når de får, øh, altså blev afvist fra altså, tyske det myndigheder, så kan de søge øh, kirke, øh, kirkeasyl. Og der kan man ligesom få et hjem og få sådan mm. det hele. Du har bare ikke opholdet, altså, men så er du beskyttet under kirkens asyl hvis det mening. Okay. ja Og det lyder lidt som om, at øh, værdien er lidt højere det. Eller at der er i hvert fald mere humane forhold, når man har det kirkeasyl ja mm. yeah. Jeg tror, at det er også en kig... form for asylsystem. Ja. Du... Jeg tror mere, jeg spørger ind til, mm. har vi nogle yeah. lande, vi kan kigge til som et forbillede, altså, eller som en Holland, forgang? Holland har anerkendt, at, at alle øh, syriske flygtninge fra Danmark, de skal have mm, beskyttelse med det sådan. Okay. Det skal ikke diskuteres, om no. um, de skal have ophold eller ej. Og det de, de er jo bare de jo, altså slap in the face for Danmark, yeah, yeah, yeah, vil jeg yeah, bare yeah, sige, yeah, yeah. fordi det er sådan lidt, I kan ikke finde ud af at være humæne, vi mm. bliver nødt til at træde ind her. Det er, ja, sorry. det fint. det? Nej, men det er færdig. <laughs> okay. Ja, altså det er jo også sådan, du siger sådan noget, man kan kigge på. Altså jeg vil sige, at Sverige er et godt billede, altså, sådan et godt eksempel, kan man sige. Altså folk, der... Jeg kender nogle af mine familiemedlemmer, der er kommet til Sverige. Efter, altså sådan i 2016, og nu har vi et svensk set vores skab. Ja. Altså, jeg kan her øh. i Danmark, wow. skal arbejde i, altså sådan, i helvede lang tid. Ja. Jeg skal have opholdt mig her i 8 år, og så skal jeg have arbejdet fire år i træk, og jeg skulle have... Du skal kende alle olsen banden -film. <laughs> Jeg kender dem ja. en gang. <laughs> ja, præcis. Hvad foregår der? Altså, og Det du skulle have også indkomst på <coughs> altså, over 200.000. Ja. Altså, der er rigtig, ja. rigtig mange. For at få permanent ophold og sådan ja. noget, du skal... Du Teknisk set, du kan ikke studere og få permanent ophold, fordi det betyder... Det kan man ikke. Ja, det, det kan ikke. Altså, og det snakker altså med unge mennesker, ikke? Uh, ja. Fakt ja, og syre. Altså, der, jeg kender nogen, der har, der har nemlig fravalgt at studere, fordi de skulle bare have opholdstillet. Så de skulle Klar. arbejde røven væk, altså, som de siger Ja, 200.000 kroner om året skal man tjene. Mener, de, fordi det er blevet højere, så det er mm. over 200.000, mener jeg. Det er med okay. opholdstillinger, hvis du gerne vil sikre dig og ikke bliver stresset for, og sådan, hvornår bliver jeg smidt ud mm. af kan... hvordan skulle man kunne arbejde i den, i, i den mængde, hvis nu man har PTSD og er flygtet fra et land, og du lever i de vilkår, det er jo noget der er umuligt. Jamen, altså. Eller, det har vi måske allerede fastlagt. Det er ikke engang ja, ja, ja. spørgsmål. Så du, så, bare så, altså, hvis, du, hvis du er sovbar, så er du ikke velkommen her. Fordi nej, vi har nej. ikke noget at bruge dig til, på den måde. Det er vores, der, vores humanitet, siger. Eller politikernes uh, humanitet, siger. <laughs> øh, det er hele ideen, faktisk. Altså hvis du kigger faktisk på de søger, der bliver sendt til søen. hvem er det? Ja. Det er kvinder, unge kvinder, og ældre mænd og kvinder, der bliver sendt tilbage. Det er dem. Øh, Unge mænd, det må godt blive, fordi de, hvis I står til Syrien, så bliver de en del. Altså, så, så kan det blive en del af den syriske herre, ikke? Eller blive tvunget at være en del af Bashar's øh, herre i Syrien. Ja, Mens, men det så sender du deres søstre og forældre og bedste forældre til den diktator, de flygtede fra, og som de ikke må tjene dens her. Det er hjernedødt. Der er ikke noget i det, der giver mening Det Hjernedød. Det er fuldstændig hjernedødt. Og, og det er det, der foregår. De ja. unge piger. Altså hvis, du kigger på, også hvis du følger med altså de historier, som får eksponering, det er tit unge, unge piger, fordi det er også dem, der har lært at tale dansk, og mm. de, de får ekstra eksponering. Eller ældre mennesker, der sidder mm. i den der situation. rådne op på udvisningscentrene, Uh, eller, eller skal jeg gå hele den der kamp for at kæmpe mm. for at mm. bare være, lad mig nu være i fred, mm. lad mig nu studere, lad mig nu leve mit liv. Mm. Ja. Ja. Vi skal til at have et nummer nu her, som du har taget med, Joara. Ja, Kavokum Lele. Det er også en kurdisk sang, øh, som ja, handler om kærlighed, og, og jeg er en du, altså Kavokum, den en du på dansk. Og det tænkte jeg, at den, ja... Den siger jam, jam, meget som øh, kærlighed og sådan. Så jeg ved godt, det kommer ikke til at forstå det, men den lyder rigtig godt. Så, ja. Fedt. Jeg glæder mig til at høre det. Det er uh, Hamza Nemira. Hvordan ja, det, mig, det er faktisk en ægypter, der har okay. sunget den. Og det var, ja, så, han har en sådan god stemme, så jeg tænkte, at jeg tager ham med. Og der, ja. Jeg glæder mig. Hamza Nemira laver et nummer, der hedder du øh, hvis du skal <laughs> oversætte det. Hva ja. Hvordan udtaler man selve navnet på sangen? Kære Våkum. Ja. Den kommer her. Ja. Yeah. Kære <fart> de asana dardi dil zurgirana asheqam leli kitchka malamwa yo Hvem er mig? Hvem er mig? Jeg er din Welcome tilbage. React Radio 24 /7. Vi snakker om asyllovgivning, Vi snakker om øh, racisme <laughs> I sin pureste form øh, Vi snakker om Hvad det vil sige at være menneske Hvordan er det i forhold til den her interaktion Mellem syger og kurder Og de indvandrere der har været han I forhold til ukrainerne som kommer op Hvordan er det at kigge hinanden i øjnene Altså Ja, altså... Jeg har, ved har du det okay med, at vi snakker om det her? Nu nævnte du bare for, at jeg synes, det var rigtig interessant. Det her cutter vi lige ud, at jeg spørger dig om det. Ja, ja. Jamen, øh, fordi vi har også sådan haft sådan mange diskussioner hjemme hos mig. Øh, også med venner og, og sådan dem, altså de nuværende flygtning, eller de flygtning, eller folk med flygtning baggrund, som er i Danmark, og så pludselig kommet der en ny bylge af Ukraine ikke? Og så fordi det er sådan, at man giver andre, for eksempel den særlov til ukrainske flygtning, så pludselig faktisk sådan automatisk, altså det er også en følelse, jeg havde, jeg blev lidt misundelig på de andre, jeg tænkte, mm. wow, jeg gør det, du det, du det, men så pludselig er der nogle andre, der kan få alle det her af sådan goder, bare sådan her, mm. og jeg skal personligt knukle med det. Uh, og så andre kan få det så nemt. Så det var sådan faktisk... Ja, altså, det, det, altså så pludselig opstår der en misundelighed. Altså, måske også, jeg ved ikke, om vi kan kælde det racisme, men så pludselig had, kan jeg ikke godt kalde det, racisme er det et stort ord, mm. men had pludselig opstår der mm. de to grupper. Ja, og, og det har jo egentlig noget med politikerne. Det er politikerne, der laver lovgivning. Mm. Så der bliver egentlig bare mere adsplittelse på en eller anden måde, virker det til udefra. Og, ja. og selvom selv ukrainerne ikke har noget med det at gøre, så bliver de lige pludselig til scapegoats for det, eller strømmænd. Mm. Og det, det er jo en kæmpe problematik. Så, så for at pege det tilbage, så det er det egentlig politikerne, der står med ansvaret i det her? Eller hvad er fornemmelsen af det? Ja, yes, nej, vi står til ansvar med vores humanitet. Altså, vi, okay. vi som befolkning, vi står til ansvar med, hvad vi skal vurdere til at være human og hvad der er ikke human. Ja. Og siden vi kan finde ud af, hvad der er human for en gruppe, så skal vi bare gøre det. Altså, så de appellerer til alle, som de burde. Det var virkelig interessant, fordi altså, jeg kan huske, vi sad til et møde hvor vi, altså, med hele det der frustrationer og altså med Imad fra SFD og, og snakkede om det. og altså, Vi har fået de her historier fra Sjælsmark og hvordan folk har fået en uges varsel, simpelthen, og de ved ikke, hvor de bliver sendt til. Uh, så der kan gøres plads til ukrainerne. Der var rigtig meget frustration, og jeg havde, eller bare sådan, ikke, ikke havde mod mennesker, men, men havde mod situationen, og mod altså, hele det der forskningsbehandlingssystem. Ikke, altså... Øh, de Det er, altså, det var... Og da vi kiggede på protest, altså det var også sådan, de forsøgte vi at adressere, og, og, altså sådan, eller demonstration, vi lavede en stor demonstration gennem byen der. Øh, det var så vigtigt for os at skrive, altså det her, det har ikke noget med, med, med at, vi ikke vil, at vi ikke ønsker human, altså, det var jo helt forkert, altså en, en person, som er frataget sin humanitet, kan aldrig drømme om at ønske, at andre skal være udsat for det samme. Det, det var ikke mm. det, det handlede om. Der var bare et håb om at bare blive behandlet lige altså, så uh, human som, okay. som ukrainerne. At det her, det skal gælde alle, i stedet for, at det skal være en særlov for ukrainerne. Øh, det var det, var, det var de frustrationer. Det var... Ja. Øh, men, men det er... Altså sådan, det er jo klart, det skaber splittelse i samfundet. Mm. Det er svært at, at, at skabe kultur, og det er svært at forsøge at opnå integration i et samfund, hvor der systematisk bliver skabt splittelse, mm. uh, det, uh, det er umuligt. Nærmest. Ja, det kan jeg godt forstå. Altså, øhm, det er jo på alle mulige måder grotesk, og jeg kan godt forstå, hvorfor man nogle gange møder så øh, folk, der bor her i forvejen med en eller anden sådan en facade, eller i hvert fald, man skal se folk andet først. Mm. Før man ligesom stoler på dem Når man er blevet mødt med alt det her Fra starten af Og jeg tror at det der så kan skabe endnu mere øh, Uforståendehed Det er når folk faktisk har prøvet på at være venlige Og det ene og det andet Og de så er blevet mødt med Hey jeg skal lige sætte dig anden først mm. Fordi man måske ikke har noget ondt i hjertet selv Og mm. så kommer der endnu mere splittelse mellem folk ikke? Mm. Æm, hvor, hvor skal folk gå hen Hvis folk i løbet af den her samtale Har slået forbi Har lyttet til det hvis de er nysgerrige på at få mere information, så på at forstå, hvad der egentlig foregår ud over det, som der bliver skildret i de normale medier. Hvor kan de gå hen selv og opsøge information, som der ikke er tilrettelagt til noget specielt, men hvor de egentlig kan få et billede af sandheden? Ja, det skal bare tage til sygcenteret og kigge på det selv. Kan man, kan man bare tage ud til asylcentret ja, og se og, det? og hvad hedder ja. det? Og leve der i, i en måned, måske. Ja. Så jeg kan jeg lige forstå det bedre. Det kan man ikke helt. Uh, altså, man skal kende nogen, man skal blive inviteret fra en af beboerne, der ja. får okay. lov til at komme ind. Uh, det er et fængsel. What? Ja, ja, ja. ja. Og, og hvordan, okay. hvordan skal man... Uh, og der uh, wow. er overvågningskameraer og der... <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Nej, det er ikke... Altså, bare... Jeg vil også ønske, hvis jeg kan bare... Ja, der er og besøge. Faktisk, <laughs> <Ja>, der... <laughs> uh, altså... Jeg kan sige dig, at dansk, altså forholdene i danske fængsel, altså kriminelle, ægte kriminelle, som sidder i, i, i det danske fængselssystem, nyder mere frihed mm. og mere human behandling end folk, der sidder i udvisningscentrene. Så meget kan jeg sikre dig. Ja. Men ja, kigge på det ud fra, bare ud fra, det ligner, altså Kassel Grå ligner et fængsel præcis. Okay. Uh, Sjælvsmagt plejer, måske to de har de taget hegnet ned, eller? Nej, nej, nej. Hegnet er der <laughs> ikke. Okay. Wow, okay. Det er dem, altså, det er dem yeah. der ved siden af, og så er det os, der sådan, uh. Kan du sådan se, vi og dem. Okay. Dem, de er på den anden side, og vi er på den anden side. Og, og hvem, er, hvem er de? Jamen, øh, altså, ja, altså sådan vi, så er det, når jeg siger det, vi, så er det no, yeah, yeah, på den yeah, anden yeah, side, ikke? Yeah, okay, yeah. Udenfor hegnet, og så dem, der er inden for hegnet, så er det dem. Okay der skal udvises sådan Nej, så, kriminelle. Så måske så måske ikke, ikke i, i Sjælsmark, øh, den, den var alt for stort projekt at få fjernet, i forbindelse med at gøre det mere hormæn for... Øh. Ja, jeg har faktisk ikke set, at de har fjernet Nej. det endnu, men, øh, Nej, men, men øh, ja, ja, det er mega interessant at se bare sådan... Det, øh, ja. Så man kan tage ud og se nogle af de her sylsendere udenfra. Det kan man gøre. Ja, kan og, og, og du har de afviste. Det var den Facebook-side, mm. som du har lavet, hvor der er hvor der også er fortællinger. Ja, det kan man faktisk godt uh, læse på, på, på, på den Facebook-side. Jeg har uh, det afviste. men også stop Hjemmesendelserne, som er faktisk det samme. Hvad, hvad sagde du undskyld? Stop hjemmesendelser. Stop hjemmesendelser. Ja. ja. Det de er uh, på, på hvad det på Instagram. Øh, så ja, og sådan også lige svar på dit spørgsmål. Altså, man kan finde information, sådan, sådan ærlig information, kan jeg sige, men bare sådan mm. møde øh, mennesker face to face. Ja. Ja. Ja. Og øh, høre deres historie, hvad de har på mm. hjertet. Og mm. også, hvis man har mulighed for at kunne se et udrejds ud noget udefra, men... så er det også sådan, kunne være en mulighed. Men øh, ja. ja. Altså, man kan også... Altså, vi, vi har en Facebookgruppe, der hedder "Set den bevægelsen", øh, hvor vi også sådan jævnligt organiserer nogle arrangementer, hvor vi fortæller om det her mm. og, og fortæller eller sådan organiserer med folk øh, for folk. Øh, ja, øh, altså folk og indsamler nogle penge til at hjælpe, hvis vi kan, og ja, øh, bevægelsen". Uh, vi har en facebook uh, gruppe og en uh, Insta uh, Instagram. Det er et nyt initiativ mm. stadigvæk, men uh, ja. Og hvad hedder den uh, Facebook- <coughs> og Instagram-side? Hedder den bare set-in-bevægelsen? Uh, set ja, set n bevægelsen uh, Og så, jeg tror, at man kan finde det i, uh, i både, eller, eller set-in-movement kan man også gå efter. Okay. Uh, man kan finde det på Instagram og på Facebook. Uh, altså, vi holder en gang imellem arrangementer, og vi vil gerne holde flere arrangementer, og vi har brug for flere frivillige, der i at holde sådan nogle arrangementer, hvor vi informerer folk om det, fordi der er mange mennesker, der ikke ved, at det her foregår. Ja. Altså, det, det, ja. Og hvis de vidste, så vil de organisere noget mere, og vil protestere noget mere for, at, ja, for deres medmennesker, ikke? Så folk skal være mere nysgerrige, spørge ind. Mm -hmm. Man kan tjekke de her Facebook-sider, man kan yeah. tjekke de her Instagram-sider og få noget mere information. Man kan også forestille sig og uh, blive i den tanke sådan, uh, næsten to timer, selvom man kan ikke forstå det du ved, sådan helt præcis, hvis man ikke havde uh, oplevet det. No. Uh, hvordan er det, at der, uh, der er en flytning? Ikke? Mm. Men man kan, man kan sidde og forestille sig sådan en time og sige, uh, jeg ved ikke, hvad der sker i fremtiden, jeg ved ikke... Uh, hvad, alt muligt, alt, altså alle mulige andre uh, muligheder, som uh, en flytning ikke har. Mm. Ja. Jeg må ikke studere. Forestil dig, at du bare sidder der og overrørende. Du mm. må ikke præcis. studere. Du Ingen må arbejde. ikke uh, arbejde. Du må ikke uh, have praktik, fordi du ikke gider at blive sendt uh, tilbage til det regime, du flygtede fra. Uh, alt det. Mm. For, forestil dig, hvordan du vil have det, hvis du sidder der i altså folk sidder der i flere år, som sagt. Op til 13 år. Jeg har mødt en, der har siddet i det system i 13 år. Det bliver ja. helt skørt. Og det bliver flyttet hver anden år. Bliver det flyttet fra leje til leje. Fordi det må rent faktisk, efter lovgivning, må det ikke være der længere end det. Mm. <laughs> så for at forbigå den, yep. <laughs> den lovgivning, så flytter du bare folk rundt som fucking yes. og udstyr. At, og for at forhindre dem i et netværk og venner, og, og at dem, mm. de bliver samlet sammen også. Ja. Det må være fuldstændig umuligt at finde noget for, at man rådnet på den her. Har vi tid til okay. ja, ja, ja, ja, ja, ja, Altså udover det der dårlige med, som de får, på, for eksempel på hvad hedder det, kan Man får sådan fysiske problemer, som man bliver sådan 50 kilo, du ved. Sådan, øh, ja. det mener øh, jeg. Ja. Udover det, så er der andre problemer, du ved. Sådan, øh, psykiske problemer. Ja. Og det, det, så så får du ved, sådan er det, når man mister håbet og man, øh, man, man sidder virkelig i en rigtig dårlig situation ja. Og det er også derfor, man, øh, man ikke kan sådan, øh, stå på benene Ja, mm. ja. det er absurd du, øh, Vi startede, af med, startede ud med at høre en af dine sange, som hedder flygtning ja. Og vi skal slutte af med, at du har skrevet en lille freestyle Om nogle af de ting, vi har snakket om Nogle af de følelser, der har opstået i dig og en undervejs Den skal vi øh, til at have her Ja. <tryk> Lad mig fortælle det meget kort Selvom det er en lang historie Alle farverne bliver sort Derfor mister han hobbyen. Der er ikke en forskel mellem Flytning og hjemløs. Du ved der er ingen forsikring til det typ. Dårlige humør Er træt af liv her Ikke sit liv i fængsel Mistet livet næsten Tak for den her gang. Tak selv. Tak for, at vi må komme under budskabet.